Távol darabbitól, egészen más körülmények között módon volt messzebbről és tárgyilagosabban megítélni bizonyos dolgokat. Számos kérdést tette fel magamnak. Például, mitől is volt olyan sikeres a munkakapcsolatom kapcsolatom Máig is csodálkozom ezen, holott már 35 éve üzzük együtt boldogan az ipart. Tudom, hogy rögtön ösztönös rokon szenved éreztem iránta, amikor megpillantottam a Skel kertjébe azon az első délutánon, de úgy érzem, másokkal is van, hogy ilyen jól kijövünk egymással. Talán azért, mert ellentétesek vagyunk. Szigfriedet folyvást arra készteti nyughatatlan természete, hogy próbálja megváltoztatni a dolgokat, míg én írtózom minden változástól. Őt a legtöbben brilliáns elmének tartják, engem még a legjobb barátaim sem neveznének annak. Ő fáradhatatlanul ontja a legkülönfélébb kitűnő, kétes és hajmeresztő ötleteket, nekem viszont ritkán támadnak ötleteim. Ő szeret vadászni, célba lőni és horgászni, én jobban szerettem a futbalt, a krikettet és a teniszt. És még folytathatnám, például külsőleg is ellentétesek vagyunk, mégis jól megértettük egymást. Persze nem jelenti azt, hogy nem voltak közöttünk konfliktusok. Az évek során számos apróságunk különböztünk össze. Az egyik, ha jól emlékszem, a műanyag fecskendő volt. Ez újdonságnak számított, így Siegfriednek tetszett. Még én ugyanebből azokból mélységes gyanakvással fogadtam. Két helyemet csak erősítette, hogy nehezen boldogultam vele. Azóta már leküzdöttem a problémákat, de kezdetben túl kiszámíthatatlannak találtam ezt az eszközt, és inkább mellőztem. Kollégám kérdőre vont, amikor meglátta, hogy a rendelő csapjánál mosom el a fecskendőmet. – Az isten szerelmére, James, te még mindig ezt a régi vacakot használod? – Igen. – Ki se próbáltad az újat? De, igen. És? Nem boldogulok vele, Siegfried. Ezt meg hogy érted? Kiráztam a vizet a csőből, összehajtogattam és beletettem a tokjába. Hát, amikor a legutóbb használtam, szanaszét spritzelt a kálcium. Sok veszőtség van vele. A kabátomat is bepiszkítottam. Ha, <gül> de James! nevetett hitetlen kedve. ez őrültség, hiszen egy gyerek is elboldogulna vele. Nekem semmi problémát nem okoz. Elhiszem, mondtam. De, ismersz, nekem nincs nagy technikai érzékem. Az ég szerelmére ehhez nem kell technikai érzék. Direkt hülyéknek készült, de nem nekem. Elegem van belőle. Kollégám a vállamra tette a kezét, és tüdelmes arckifejezéssel méregetett. James, James, kitartóbbnak kellene lenned. Felemelte az ujját. Tudod, felmerül itt egy másik szempont is. És pedig? A fertőtlenítés kérdése. Onnan tudod, hogy tiszta az a hosszú gumicső, amit használsz? Nos, használat után mindig elmosom, kifőzött tűt használok, és. De hát nem látod be, hogy olyasmivel vesződsz, ami már eleve adott a műanyag kiszerelésében? Minden tasakba azonnali használatra, és steril eszköz van. – Ezt mind tudom, de mi haszna, ha nem vagyok képes a tehenekre alkalmazni? – kérdeztem panaszosan. – Mell se beszéd, James? – Siegfried most komoly képet öltött. Csak egy kis alkalmazkodásra volna szükség a részedről, és hangsúlyoznám, hogy ez a makatság reakciós gondolkodásra vál. nyomatékosan figyelmeztetlek, hogy haladnunk kell a korral, és valahányszor azt az elavult eszközt használod retrográd módon viselkedsz. Ott álltunk farkas szemet nézve, mint már annyiszor, kölcsönös egyet nem értésben, míg nem Szygfried váratlanul elmosölőd. Hm, figyelj csak, ha jól tudom, te most ahhoz a tejlázas tehéhez készülsz, amelyiket John Tiltonéknál kezeltem. Ha jól értem, még nem jött rendbe. Így van. Nos, megtennéd nekem, hogy kipróbálod rajta ezt az új eszközt? Gondolkodtam egy kicsit. Rendben van, Szygfried, adok neki még egy szanszot. Amikor kiértem a farmra, egy biztonságos magányba találtam rá a tehénre az egyik legelőn, egy boglárkáktól hímes rét közepén. – Néhány szó megpróbált rábrálni, – mondta a farmer, De nem nagyon sikerült néki. – Valószínűleg kell még ide egy injekció. Oda mentem a kocsihoz, amelyen bogdácsolva és zögykülődve hajtottam idáig a mezőbuckáin és barázdáinát, és kivettem az egyik tasagot a csomagtartóból. Mr. Tillot felvont a szemöldökét, amikor meglátta, mi van a kezembe. Ez az új dolog? Igen, Mr. Tilott, a legújabb találmány. Tökéletesen steril. Bánom is én, nekem akkor se tetszik. Nem? Nem. De. Miért nem? Megmondom magának. Fárnod, doktor, ezt használta az egyik reggel. Belefrösköt a szemembe, jutott a fülembe is, a maradék meg a nadrágjára folyt. <gül> Nem hinném, hogy a táhimba is jutott volna belőle. Eszembe jutott egy másik eset is, amikor szikfét beleavatkozott a dolgomba. Egy idős nyugdíjas kis keverék kutyát vezetett végig a folyosón a nyakára kötött kötélem. Rácsaptam a vizsgáló asztalra. Ide, tegye fel, legyen szíves, mondtam. Az öreg lassan lehajolt, nyögve és fújtatva. Várjon egy kicsit, veregettem meg a vállát. Majd én, és feltettem a kiskutyát az asztalra. Köszönöm, uram. A férfi felegyenesedett, és megdörzsölte a hátát majd a lábát. Isiászon van, és nem nagyon bírok emelni. Béli vagyok, és ott lakom a tanácsi házakban. Rendben, Mr. Béli, mi a gond? Köhög, folyton köhög, és utána öklendezik. Értem, mennyi idős? A múlt hónapban volt tíz éves. Igen. Megmértem a lázát, és hosszan kopogtattam a melkasát. Miközben a stetoszkoppal hallgatóztam, bejött Siegfried, és kotorászni kezdett a szekrénybe. Krónikus bronyhíti isze van, Mr. Bailey, mondta. Sok üreg kutya szenved tőle, akárcsak az idős emberek. Felnevetett. Felnövetett. Hozzám, időnként magam is kehes vagyok. De remélem, hogy nincs nagyon rossz állapotba. <gül> nem, nem. Szerencsére a se. Adok neki egy injekciót és néhány tablettát. Az majd segít rajta valamit. De attól tartok, hogy nem fog teljesen elmúlni a köhögése. Hozzájött vissza, ha rosszabra a helyzet. Élénken bólintott. Igen, uram, nagyon köszönöm, uram. Siegfried még akkor is a szekrénybe mutatott, amikor beadtam az injekciót is, kiszámoltam húsz szemet az új MCB-693-as tablettákból. Az öreg ember érdeklődéssel figyelte, aztán a zsebébe tette őket. Mennyivel tartozom, doktor úr? Ránéztem a nagy gondol megkötött viseletes nyakkendőjére, a kirojtosodott ingallérra, az elnyűt régi zakóra. Béli nadrágja a térdén meg volt foltozva, de egy lyukon át kivillant rózsaszínű bőr. Semmivel, Mr. Béli, csak ügyeljen rá. Hogyan? Nem kerül semmibe. De ne aggódjék emiatt miatt tényleg, csak figyeljen oda, hogy rendszeresen beadja neki a tablettákat. Persze, uram, persze. Nagyon köszönöm. Nem hittem volna. Tudom, tudom, Mr. Bailey. Hát a viszontlátásra. És jött vissza, ha pár napon belül nem javulna az állapota. Alig halt el az öreg ember lépteinek zaja, amikor Sigfrid kibújt a szekrényből. Egy lovakhoz való fogászati csipesztolt a képembe. Istenemre, azt hittem, másosat találom meg. Biztos vagyok benne, hogy direkt eldugod előlem a dolgokat, James elmasoljottam, de nem szóltam semmit, és miközben visszahelyeztem a fecskendőt az állványra, a kollégám új témát nyitott. James, nem szívesen említem meg, de nem val meggondolatlanságra részedről, hogy ingyen dolgozol? Meglepve néztem rá. Ez egy idős nyugdíjas. Látom rajta, hogy szűkölködik. Talán igen, de azt tudnod kéne, hogy ez nem ingyenes szolgáltatás. De hát csak a legritkább esetben, Szygfried, – Csak az ilyen esetekben... – Nem, James. Más esetekben se. Ez egyszerűen ellentmond a józanésznek. – De láttam, hogy te is... Többször is láttam, hogy én... – Elkerekedett a szeme a döbbenettől. – Soha! Én túlságosan is józanul gondolkodom ahhoz, hogy ilyet tegyek. Minden rettenetesen drága lett. Példának okáért nem MCB 693-as tablettákat osztogattál most el? Az Isten szerelmére. Tudod, mennyibe kerül annak darabja? Három pennibe. Ez így nem helyes. Sohasem dolgozhatsz fizetség nélkül. De a fene, egyen meg, te is megteszed! Törtem ki. A múlt héten is, Sigfrid megájtintett felemelt kezével. Kérlek, James, kérlek! Sokat képzelődsz, az a te bajod! Nagyon elkeseredetten pillanthattam rá, mert közelebb lépett és megveregette a vállamat. Hígy nekem, fiacskám, én megértelek. Téged a lehető legjobb szándék vezérelt, és én is éreztem már kísértést, hogy ugyanezt tegyem. De határozottnak kell lenned. Nehéz időket élünk, és meg kell keményítened magad, ha talpon akarsz maradni. Ehhez tartsd magad a jövőbe. Csak semmi Robin Hood tempó, mert azt nem engedhetjük meg magunknak. Órintottam és kissé zavarodottan folytattam a munkámat, de gyorsan elfelejtettem az incidenst. Eszembe se jutott volna többé, ha egy hét múlva meg nem jelenik újra Béli. Ismét ott volt a vizsgáló asztalon a kis kutya, és Siegfried injekciót adott be neki. Nem akartam beleavatkozni, ezért kifordultam a folyosóra, és bementem a ház frontján lévő irodába, hogy beírjak valamit az orvosi naplóba. Nyári délután volt, nyitva állt az ablak, és a félig elhúzott függönyön át kiláttam a bejárat előtti lépcsőre. Írás közben hallottam, hogy Szigfried és az öreg a kiárat felé tart. Megálltak a lépcsőn. A kiskutya a madzag végén éppen úgy festett, mint korábban. – Rendben van, Mr. Bailey? – mondta a kollégám. – Csak ugyanazt mondhatom magának, amit Harry doktor. Attól tartok, hogy élete végéig megmarad a köhögése. De ha rosszabbul lesz, akkor hozza be a vizsgálatra. – Így lesz, uram! – mondta az öreg, és a zsebébe nyúlt. És mennyi lesz a fizetség, kérem? A fizetség? Ó, oh, ja, igen, a fizetség. Sigfrid néhányszor megköszörülte a torkád, de mintha még ezután se tudott volna beszélni. Hol a keverék kutyára nézett, hol a viseletes ruhájú öregre. Aztán lopva hátra lesett, majd rekett hangosütt okta. Nem kell fizetnie, Mr. Bailey. De, a doktor úr, nem járja, hogy psz-psz, integetett az öreg orra előtt. Egy szót se erről. nem akarom, hogy bárki is megtudja. Miután a Bélit, elővarázsolt egy nagy zacskót. Száz emen tabletta van benne, – mondta, és nyugtalan pillantást vetett a háta mögé. – Hosszú távon szüksége lesz rá, úgyhogy most jól ellátom belőle. Láttam, hogy kollégám is észrevette a lyukat a térdén, mivel előbb sokáig nézett lefelé, majd a zsebébe nyúlt. – Várjon egy kicsit. Tele volt a kezem mindenféle tárgyal. Néhány meg kiesett, és legurult a lépcsőn, miközben válogatott az ollók, lázmérők, madzagok és sörnyítók között. Végül sikerre járt a keresésbe, és előhúzott egy bankéget. – Tessék, itt van egy font! – suttogta, és megint idegesen hárította el az öreg megszólalási kísérleteit. Béli rájött, hogy hasztalan vitatkozna, és zsebre tette a pénzt. – Hát, köszönöm, doktor úr, majd elviszem belőle scarborough az asszony. Jól teszi, öregem! mormolta Szigfried, és bűntudatosan nézett körbe. És most menjen. Az öregember ünnepélyesen megemelte a sapkáját, és nehézkesen kicsoszogott az utcára. Hé, hey, várjon csak! szólt utána a kollégám. Mi baja van? Nagyon nehezen mozog. Az az átkozott isjász. Sokáig tart, amíg lassan megteszem ezt a hosszú utat. És gyalog megy a tanácsi házakig dörzsölgette az alát tanács tanuló Szép út! Még utoljára belesett a folyosóra, aztán intett a kezével. Nézze! Itt áll a kocsi, Suttogta. Őjön be gyorsan! hazaviszem. Volt néhány heves és gyors vitánk is. Az ebédlő asztalnál ültem, a könyökömet dörgölve és hallítgatva. Szigfried, aki lelkesen szeletelte a rostonsult ürühust, felpillantott a munkájából. – Mi a baj, James? Reuma? – Nem, egy tejhém megöklelt a szarvával ma reggel. Egyenesen a könyök csontomon talált. Oh, – Ó, oh, kellemetlen. El akartad kapni az órát. Nem, injekciót adtam be neki. Kollégám egy szelet hús tett a tányéromra, de megállt a keze a levegőbe. – Injekciót? Oda fönt. Igen, a nyakába. – Oda szoktad beadni? – Igen, miért? – Már... Ha megengedett, hogy beleszóljak, az elég kényes hely. Én a farukba szoktam adni. Igen, szedtem ki magamnak egy adag tört És mi a baj a nyakkal? Nos, megkaptad rá a választ, nem de? Hogy más nem mondjak, túlságosan közel van a szarvához. Oké, de a fara meg túlságosan közel van a hátsó lábához. Ugyan már, James, magad is jól tudod, hogy a tehenek nagyon ritkáróknak a farukba adott inekció után. Meg lehet, de abból egy is elég. És a rohadt szarvából mennyi elég? Nem válaszoltam. Szygfried pedig jól meglocsolta a pecsenyre mind a kettőnk tányérját, és nekiláttunk az evésnek. De alig nyelte le az első falatot, már is folytatta a támadást. – Van még valami, hogy a far kézre esik. A te szerethez be kell nyomakodni a tehenek közé. – Igen, és... Meg csak annyi, hogy összepréselhetik a bordáidat, és ráléphetnek a lábadra. Igaz, vettem el egy kizöld babot a tárról. A te módszereddel meg jó esély van arra, hogy a képet pottyanjon a tehényt csak kifogásokat keresel. Vadul belevágott az ürü húsba. Egyáltalán nem, mondtak. Komolyan gondolom. mellesleg te sem találsz meggyőző érveket, a nyak ellen. Hogy nem találok? Mert eddig nem is kerestem. De most elkezdem. Például a nyak sokkal érzékenye. A far sokkal jobban kívánt a fertőzésnek, vetettem ellen. A nyak izomzata sokszor gyenge, vágott vissza Szigfried. Nem találsz rajta megfelelő felületet, ahová benyomhatnád a tűt? Viszont ott nincsen útba a farok, mormogtam. A farok? Mi az ördögről beszélsz? A rohadt farkáról. – Akkor nincs gond, ha tartja valaki, de ha nem, akkor olyan, mint egy fenyegetően suhogó korbács. Szigfried gyorsan megrágta és lenyelte a falatot a szájába. – Korbács, az Isten szerelmére mi dolgod neked a farokkal? – Akad egy pár – replikáltam. Lehet, hogy te szereted, de én nem nagyon, ha a képen becsapkod egy tehénszaros farok. Súlyos csend be, majd kollégám vészjósuló nyugalommal szólalt meg. – Van még valami a farokkal? – Igen, van. Vannak tehenek, amelyek kiverik a kezedből a fecskendőt a farkukkal. Egyszer az egyik a falnak csapta a nagy 50 és injekciós tűmet, ahol ripityára tölt. Minden telillett üvegcseréppel. Sigfrid kisé elvörösödött, és letette az evőeszközt. – James, nem szívesen alkalmazok rád ilyen kifejezéseket, de kénytelen vagyok közölni veled, hogy szemenszedett ostobaságokat, marhaságokat és zöldségeket beszélsz. Zord tekintetet vetettem rá. Szóval ez a véleményed? Ez, James. Hát jó. Jó. Oké. Rendben van. És némán folytattuk az ítkezést. De a rákövetkező napokban folyton az eszembe jutott a beszélgetésünk. Siegfried nem mindennapi meggyőző erővel rendelkezett, és engem nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy lehet valami abban, amit mondott. Egy héttel később történt, hogy fecskendővel a kézbe megtorpantam, mielőtt befurakodtam volna két tehén közé. Az állatok, mint mindig, most is megsejtették a szándékomat, és csontos hátsólyuk egymásnak feszítve eltorlaszolták előttem az utat. Szavamra mondom, Sigfridnek igaza lehet. Miért verekedjen be magam közéjük, amikor a másik vég itt kínálja magát az orrom előtt. Döntöttem. Fogja meg kérem a farkát, mondtam a farmernek, és belenyomtam a tűt a tehén farába. A tehén meg sem odszant, és amikor beadtam az injekciót, majd kihűztam a tűt, enyhe szégyen érzett fogott el. A farizom szilárd felülete, a far könnyű hozzáférhetősége tökéletesen igaza volt a kollégánnak, én pedig megveszekedett bolond vagyok. Tudtam már, hogyan fogok eljárni a jövőbe. A farmer nevetve lépett át a szennyvízlevezető csatornán. Fúcsa, hogy maguk mindig a maguk módján csinálják. Ez meg hogy érti? Ha, tegnap itt járt Fernon doktor, és injekciót adott annak a másik tehénnek. Igen? Hirtelen fény gyúlt az agyamba. Lehetséges, hogy nem Siegfried az egyetlen rábeszélő tehetség a praxisunkban. És mi történt? Csak annyi, hogy neki más a szisztémája. Ő nyakba adja az injekció.